أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيبة كلمي إني بكيت ولا في كيف علامي لم تسيني صوتك عندما ناديتيني في صمت طولا لم وقعدت عن ارض انت بتو Prije nešto spomenuo Hakena i ono što se desilo, što je on uradio, njegov sin, samo ću nabrojati, nabrojati veličinu. Pazite, nije veličina Abudrahmana Nasira samo u ovom što je spominio sa vojni strani. Nekončešće podobno, nije to nešto strašno, jel? Otoliko koga ga neko veliča. Njegov veličina u tome da, da je on napravio a, a, znači dar mar u državu u kom smislu u smislu upravljanja i uređenja države. Znači na pravi jedno čudo je da, da, znači danas se može reći ne znamo da je jedna država danas došla na taj stepin uređenja upravljanja raznovrsnosti, veličine, stila ovog i onog, u kao što je bila njegova država i njegova, njegova država u ono doba i njegovog sina koji došao nakon njega. Odnosno, on se istakao sljedećem. Istakao se u tome da je, da je izvršio jednu veliku reformu u administrativnim stvarima uređenja državi. Da je zigao na najviši stepen znači, se Znači, formirao se ta nekakva administrativna tijela koja su dovela državu do na najviši stepen uređenja. Određene organizacije, ministarstva, podijeljena u po svakoj oblasti, detalja. Ovo što danas imamo svijetu, razna ministarstva, To je bilo u Endeluzu. Čitava država bila podijeljena. Znači svaka, svaka oblast, do te imeli do sitnice, znači. Sitni stvar je ono što mi danas rekli da je to sitna stvar. Svaka oblast je imala svoje ministarstvo, svog, o, svoju osobu. Znači bilo je ministarstvo, ministarstvo za uređenje e, vrtova i parkova. Znači ne kažem sad ona druga ministarstva. A da ne, znači to, to je sa strani uređenja države sa strani uh, uh, znači onaj uh, arhitekture znači andalusi je bio i ostao ostaće, Allah zna doka znači najveći primjer najveći primjer a, znači, arhitektonskog uspona i razvoja civilizacijskog razvoja jednog naroda jednog umetа osnova uh, grada ko zvao Zehra na sjeveru na sjeveru Kurtube uh, sjeverno od Kurtubi E, taj grad je bio tako formiran znači, e, tako uređen, da je imao tri nekakva stepena. Prvi niži stepen tog grada, okolni dio, je bio namijenjen čuvarima, e, pisarima, taj grad, znači cijeli grad je bio u stvari uprava Endelusa. Grad u kojem je, koja je bila, znači, uprava države Endeluse. Znači taj niži stepen ok, ok znači grada je bio u stvari da, znači gardi kako danas zovu je čuvarima, pisarima i oni koji su rade administratar vezane za državu. Drugi stepen u tom gradu je bio, znači koji znači taj div grada, znači, poseban za samo za te ljude. To su bili znači oni veliki odgovorni ljudi u državi, poput je ministara ministara ili drugih funkcionera u određim oblastima. Najviši stepen grada, onaj unutrašnji, centralni je bio u stvari, bio je znači, dvorac Halife, veliki ogromna dvorac u kojem je bilo njegov, jel, uživ dio njegovih savjetnika koji su bili, takozvane haše sa njim koji su bili za njim. A taj grad, znači, toliko je bio, znači, tako je bio da takav specivan način uređen, napravljen sa takvim materijalom Da, da, da kaže da, da je on do, do, tražio, od, kupovao, kupao materijal, raznih stvari, od, od kamena, od, od metala, od ovog do onog, iz raznih mjesta, iz kontarnop, kontarnopolosa, iz Evrope, iz Bagdada, iz Afrike, iz, odakle god je mogla nešto saznati, da ima nešto najljepše, najbolje i najkvalitetnije, on to kupao i dovodio i pravio tom grad, ne samo tom grad na drugim mjestima. I, e, potom je postao poznano taj kasr Zehra. Koje smatra najvećim dvorcem koje je ikad postojao u svijetu. Najizrašniji. Znači, došli, do, u to doba su ljudi, odlazi iz radnije, samo da vide to mi je, samo da vidiš kako je to napravljeno, kako je to uređeno. Sljedeća stvar koje, po kojom se ističe njegov period, njegovog ladanja, to je grad Kurtuba, koja tada brojala pola milijuna stanovnika. Znači, naravno, to je tada bilo ogromna broj stanovnika. Jedini grad koji je bio veći tada u to doba od, od to je bio, jel, naravno, Bagdad koji je imao dva miliona stanovnika. Koji kada su došli Tatari, jel, ljubili su ono što je bilo u tom gradu. Znači, u istorijsku muslimansko se spominje da je u gradu Bagdadu ubijeno 200, 2 miliona ljudi po strane Tatara. Znači, sve što je bilo što je vodalo, što je bilo, pobijeno je. Ima neki izvor, spominje da je bilo manje, da nije toliko pobijeno, ali znači, e, znači o, spominje se da je ubijeno 2 miliona ljudi tada ubijeno. Znači to je ogromno, to ne, to ne da znam, pa mislimo tada nije bilo a, bombi i hemijskog oružja i atomski atomskih, onda se to može naputiti, jer ljubi valjato ubiti, ali sa sabljom sakupio toliko ljudi. E, dalje sljedeća stvar koja spominje za, za Kurtubu, a to je da je Kurtubu imala 13 hiljada, takozvani darova. Dar. Šta je dar? To mu predstavlja predstavljao kuću sa velikim uređenim parkom oko kuće. Znači, kuća u kojoj čovjek živi, ali to nije obična kućača. Bila kuća i oko nje je veliki, ono mi danas kažem, jel, ovaj, što imamo na zapadu, filmovima se ono gleda, jel, neka kuća nekog jel, bogataša, koja ima veliko ogromno u, u, uređeno dvorište. A u Kurtubu je tada bilo 13, tada bilo hiljada takvih darova. Kurtuba je imala 28 prijedgrađa, Priđališ posebnih uređeni znači oblasti grada 28. Kurtuba je imala 3000 džamija. 3000 džamija tada imala, znači, što to doba. To je, to znači ogroman broj, to je nešto je mi imamo Bagdad koji imao više od naših, al se 3000 džamija u jednom, jednom gradu i živjeli toliko stani, to je, to je ogroman broj. E, Takođe po čemu je poznata Kurtoba, to je onaj u Kurtubi. Dan, pretvorenje, pretvorenje u, u crkvo, i dan danas on pusti, pretvoren je u crkvu i dan dan može obići i vidjeti. A onda, po čemu je bila Endelos uopće napoznat? A to je po, po velikim uh, uh, životinskim parkovima, koje je bilo nekoliko, gdje su dovođene životinje iz razni zemalja svijeta, pravljene zološke vrtove, gdje su dovođene razni životinje gdje su pravljene parkove. Znači, to je bilo, znači, to je jedan bio, znači, blago rečeno, Endelos je bio država država i snova to je nešto bilo sve nešto na najvišem nivou na najljepši način na najprofinjeniji način to na, to znači, bila ljepota otić, ovi živi, sada, je samo ljepota otiš oi koji je bio velan dan delo sad da to mislim da vidiš šta je to da je moguće da na zemlji žive takvi ljudi i što je još na zemlji stvar da su bili u islamu da su praktikovali islam i to na najvišem stepenu Odnosno, je, drugim rječima češnjama, znači, Islam je to i mogao obezbijeti. Islam je taj koji može dati jedan takav visok stepen civilizacije života. Sa strane, sa vojne strane, znači, izgradio veliku flotu. Ogromnu flotu koja je imao dvije stotine velikih, ogromnih brodova. Napravio otvornice za, za pravljenje oružja, raznoraznih vrsta oružja. Da mi spominju detalje koliko. Pa onda uvoz, izvoz Pamuka, svili, zemljoradnja je tada znači, bila na najviše stepenu proc, procvati. Znači, onda proizvodnja kože, svi stvari koji se pravi od kože. Znači, počeju od odjeće, od, od, od, od, od određeni kućni stvari, tako dalje. Znači, to je bilo jedno na najviše stepenu razvoja. Pa onda otvaranje velikih sukov, odnosno velikih marketa, koje danas mi znamo vidimo znači znači u Endelcu je tada bilo znači pravljene su e, pijace odnosno veliki marketi prodajna mjesta koje su znači e, bili specifi znači svaki bilo znači za svaku robu je postojao poseban poseban market posebna pijaca znači na jed, na jedno pijac samo prodavalo meso na drugo je samo voće na trećem samo cvijeće na na, na samo ovo znači na, znači nekoliko stotina razni ti marketa, pijaca, gdje posebno, svaka vrsta se na posebno način prodavala. Također je bilo poznato jel, državni budžet koji je bio za vrijeme od Rahmana Nasira. On je bio u prilike 6 miliona dinara zlat, zlatnika, znači od, zebe, od, od, od zlata. On je imao isti način znači, podijeliti tog državnog budžeta. Radio kao Obdrahman Dah, kao njegov pradjet. A to je da je dijelio, znači državni budžet, ovo osmani treba da uzme i breti za ovog. Državni budžet se dijelio na tri stvari. Trećina je išla za vojsku, trečina je za vojsku, za oprimanje vojske, obučavanje vojske, za izdržavanje vojske. Trečina je išla za, za a, izgradnju državi od infrastrukture, odgradnje mešćida, puteva, dvoraca, institucija, za plate onima koji radi o državnim funkcijama i tome slično. I trećina je bila da se čuva Da se čuva za vremena, za posebna, iznimna vremena kada dođu određeni u Sibet i Belaji. Slično obdrahman nasir to dijelio. A šta nam ovdje bode uoči? Znači trećina je za vojsku dan. Nema države bez jake vojske. Nema države bez jake vojske. Mi to stalno često ponavljamo. Koja je danas država najjača na svijetu što je najjača? Onda uređenje policije. Naci pa pa se znači to stolki ide tako od stvar precizno uređena na, na tako to jednostavno isto kao kao da neka bajka kao da pričamo iz neke bajke Da nego govorim, mi ono što znamo da pamti, mi kad čitamo Endless, kaže mi, ja, oni lijepi šadrvani, oni šta šadrvani, pa to su kaže neki napredne česme gdje oni i teče iznio na voda, i ljudi dođu, operu se, napiju se vode, kao jedan govorimo, jedan nekom izrazu ljep, ljepote i veličine te civilizacije. Pa spominju neki druge, to sve govori njihov arhitekturi. E znači pa se taj osjećaj, ta sposobnost ta može da se izgradite neke stvari, govoru stvari, šta su nosili u sebi, unutrensmo joj. Koja je to bila ljepota prirode? Znači, ko koje to, ko to bilo znači, vid potvrđivanja života i, ljepovi, i sve to u ime Laha Na Tevhidu, na ispravno akidi, Selefijsko akidi. Tada još nije bila šari, šarijska akida raširena u Endelusu. Policija je na nekoliko vrsta. Policija noćna, policija je dnevna, policija za trgovinu, policija za poljoprivido. Policija je na takve oblasti. Pa onda je pa uredio sustvo podijelio sustvo na nekoliko oblasti, račni, spodnost specializaciji, znači, strog, znači velika strogost u primjeni šerijata, potom je bio znači, Abraham Nasir, znači na najveći stepen. A onda pošta, u Andilu se bila pošta, odnosno u islamsko svijete je bila pošta taliko razvijena, znači da se mogli slati stvari, pisma, šta hoćete mogli sve i to ne samo pošta ova, jel, sa preuznim sredstvima, pošta sa goloboma, pošta na ovaj, na ona znači to je, znači, to je u muslimansko tada bilo nešto, jel, normalno. A onda obrazovanje. Obrazovanje kad govor, znači govorimo o stvari jedno velikoj, velikoj knjigoteci, mektebi u Kurtubi koja je bila. Čiji broj knjiga tada u njegovo vrijeme dostigao 400.000 knjiga. Kašnjo 400.000 knjiga. Pa što tu doba nije bilo šta, štampača, nije bilo da se izvuče štampa, nije bilo nije bilo znači ovi štamparići koje danas imamo koji štampaju knjige, koji proizvode knjige. Znači da eto je to trebalo napraviti knjigu, treba je listova, ima trebalo pre, vršiti prepisku, prepisivanje knjiga. Tada se pojavilo znači, zbog, zbog, zbog toga, zbog noštva biblioteka, znači ljudi sada imaju privatne svoje biblioteke ogromna, ogromna ogrom, privatna, znači neko ima sasvim normalno ovaku biblioteku u svojoj kući. Poslali sada poznati, znači poznati posebne vrste poslova, a to su nesahim, to su ljudi koji su samo prepisivali, prepisivali knjige. Znači neke poslali knjige, osnovne knjige koje postoji u, u, u knjigoteci glavnoj, u Kurtobi, i kad neka ošta nešto se prepiše, dođu i, i, i samo plati nekom i izvrši prepisivanje te knjige. Se pre, pre, pre, pre, ono, znači tu istu knjigu takvu prepisanu ima kod sebe, kod, sebe, kod kuće. Drugi, druga, druga zanimljiva zanimanje je bilo, a to zanimljivo bah i fina, to su istraživači. Kako istraživači? Pošto znači zanimanje istraživača, da odiš u, u biblioteku, knjigoteku, Kortuba, i zatražiš, tebe interesi nešto, eto muzici. Šta je Islam? Kako Islam gleda na muziku? I sad hoćete tražati tra, tra, tragat po knjigama, koje je šta rekao, imaš znanje znaš, ako ne znaš valjda to prvo ima čovjek koji tu radi i ti njemu platiš, on ti izvrši istraživanje. Sakupi sve što je rečeno što postoji u tim knjigama vezan za tu temu. Hoćeš u ovoj oblasti. Pođi čovjek koji znači ko je to vistražio o teme, sakupi sve što je rečeno o tome. Daću znači, tu dobar, da, al pa mi, mi danas imamo, mi danas čak nemamo istraživača. Mi danas nema među našim dajemama vrlo malo. Što znači, znači Da neko dođe određeno temi, priča, a da prije toga istrazi još sve moguće o tome. Sakupio sve što je moguće, neko da rekao. I onda ne samo da sakupio, nego to analiziruo, profiltiruo, uzo što treba, što ne treba odbacio, rezimiruo i tebi donio. Ja tu danas niče maći na našim učenim, među A to je kod njih tad bilo. A to je bio zanimanje, to je bio posao osobi koja je to radio. Je normalo. A šta je to dobar znači da, da je Endelus proizvod toliko ume, toliko učenjaka, toliko hajra ostavio od knjiga koji su napisani dan danas ga imamo. Znači to je proizvela Andaluzska civilizacija, znači i onaj umet koji žive u ovo doba. Naravno, nakon ovoga se pomenuo, to se ne da nije upisao, to se knjiga pisana o tome. Znači zapadnjaci su pisali knjige o tome da opišu na kom stepenu civilizacije lepote života su živjeli muslimani u Andaluzu u ovom periodu od Rahmana Nasira i sina Hakema. Posljedica ovog je bilo da su sa svih strana dolazile delegacije iz svih evropskih zemalja da traži prijateljstvo sa, sa tom endološkom, odnosno islamskom državom u današnjom Spaniji i Portugalu. Pa su dolazili, iz, iz Njemačke dolazila delegacija iz Italije, iz Francuske, iz, iz Britanije, čak iz, iz Bizantajal, Konstantenta Polosa. Odate su dola delegacija da sklopi sa njim prijateljstvo, da sklopi sa njim ugovor na prijateljske odnose. slalimo mu ogromne, ogromne hedije, ogromne poklone kao znak prijateljstva i ljubavi prema njemu. Naravno, zašto je? Zato što osjetali njegovu veličinu. Zato osjetali veličinu državi, mož te državi. I zato se tako i ponašali prema njemu. Do te mi je da je, da je kralj britanski, Pi, poslao pismo i ono je izašao preneseno je u knjigama, poslao pismo i tražio od Abdrahmana Nasira da primi četvorku njegovi sinova njegov kralj engleski tražio primi četvorku njegovih sinova da dođu u u u, u Kurtubu da i prime da oni tamo tamo znači kad ta kako kažem knjižoteka ona nije bila knjižoteka u smislu staviti se knjige jet nego to ona je bila izvor, mjesto gdje su ljudi izučavali, čitali, poučavali, znači sve one posle koje se radi sad danas u školama, to se radilo u toj, u, u, u toj knjigoteci u Kurtobi. Ova je tražio, znači kral je tražio da njegovi četvorca sinova dođu i da, da stiču u znanje kod muslimana da, da u, toj, znači, u toj mektebi, odnosno u knjigoteci u Kurtobi. I na kraju tog pisma, Na kraju tog pisma kaže, uh, na, britanski kralj, kaže Hadim okomutija melik inđilitra. Kaže, vaš poslušni sluga, vaš poslušni sluga, kralj englijski. To govore od Rahmanu Naziru. Vaš poslušni sluga, Hadim. Znači, Poslušan. Znači, znači koji je to vid iskazivanje poštovanja prema nekom. Naravno, ono sasvim druga država, Oni, znači nisi imali sluku, ali znači sliko znači, su osjećali potrebu da da se, onači, da se privliže njemu, da budu blisko njemu, da to je mjera da same smatruje da su njegov, njegov sluga. Naravno, znači ovdje govorimo o jednom, znači, velikom slavnom dobu islama i muslimana u tom vremenu. I se, znači, smatra Abdurrahman Nasir najve, jedan od najvećih, ili najveći ili najvećih Vladar, namjesni kralj, car, zaudite kako odnosno sebe on zvao halifa, islamski muslimanski halifa koji je, koji je vladao, znači u u Europi, u srednjem u srednjem vijeku. Spomenuo sam početku, znači da je 1961. godine napravljena proslava, Španci su su panci kršani su napravili proslavu, znači povodom 1000 godina od smrti Abdurrahmana Nasira jer on vladao u njihovoj državi. To on kao gledao kao istoriju svoje države. Jel. On je vladao na tom mjestu, kao što i nas, ono, imamo imam, imam svoje kot Romančevi i ostali. Ovaj, Tako i oni, jel, jel, ovaj oni su veličali od Rahmana nastra kao najvećim mladarem najveći uh, srednjeg vijeka i napravili su proslavu. To su radili što panci nas kršćani. s tom to uradili, to znači da, da, da spravom iska, iska, iskazuju, znači različiti iskazuj, uh, priznaju tu njegovu veličinu i snagu i moću organizaciju koja je bila u, u njegovo vrijeme. Abudrahman Nasir znači umir je 350. godine po Hidžri. Pa kada je on umrao našao se u njegovoj ličnoj knjigoteci našli su knjigu odnosno njegov dnevnik gdje on zapisivao šta je radio skoro svaki dan. U to dnevniku su našli. Umro je u 72. godine znači, života. U tom dnevniku su našli jednu vrlo zanimnu stvar. A to je da je on zapisivao, odnosno prebrojali smo. Prebrojali smo dane, znači prebrojali smo dane, znači vlada je koliko, 50 godina je bio vlasti. Prebrojali smo dane u kojima nije imao nikakvi problema. Dan da je bio čist, bez nikakvih problema. I kad smo prebrojali te dane, da je, da je proveo dan da nije imao nikakvih problema, da nije ni zbog čeg se pokrenuo, radio... Našli su 14 dana u njegovom životu. 50 godina bio na vlasti. Našli mu 14 dana da je da taj dan, da 14 dana u životu je samo bio mira, da nije da nije imao nikakve ništa ničim se nije bavio. A on dan sjedio je. Šta to znači? Ako on znači pa se vladar koji je da ljuda podigne eto vam vi se ministri radate što očito meni dođe samo obavještenje i to kad stignje da, da vas čujem da pročitam znači mogu je cijelo vrijeme jel, da se ponaša kao neko kod nema bez sa stvarnosti zato mogu samo da se uživa bavi se onim mail sa onama kupaoncama uživanjem u budalskom ovog glonok 14 dana od 50 godina života naše da on bio da je, da, je, da je taj dan bio čist bez ikakvih problema a što dokazuje da, da stvari koliko je žrtvovao se radio znači non stop je bio pokrijet, non stop je radio i rezultat njegovog rada je truda, I, naravno genijalnosti njegove ovo što mi sad govorimo o njemu Bil lahi je zoutal magani je maratan arjeja ala كانوا الملوك كانوا الملوك على الزمان وقارنوا